Lagabeziaren beherakada da eta Euskal Autonomia Erkideguaaren bikoitza izanda gure eskualdean apirilean, azken hilabeteetan hobera ekin du lanpostuen sorrera. Hala ere bost mila larehun hamabi, lagun eta ondarribian lan egin nahi eta lortzen ez dutenak. Horietatik lau mila bostehun da laurogeita eta zorzirehun da ondarribiar joan den urteko apirilarekin alderatuta ere, kasik zeireun bidazotar geio lanean ari dira orain. Horietatik gehienak irundarrak izan ere, urte batetik bestera, irungo langabe zitaza, euneko amazazpik akotz bitik, euneko amazeira apaldu da. Azken hilabetetako datuei erreparatu zaldiz, ez da dena positiboa. Eta, Azte izantuko kanpainak ekarritako zerbitzuetako lanpostu asko izan direla dirudi. Izan ere lan aurkitu dutenen gehingoa, hogeita bostu urtez berakoa izan da eta berrogeita bostu urtetik gorakoen artean aldiz langabeziak gora du. amalo pertsonetan. Datu positibo bat bilatzearen, hogeita bost eta berrogeita bostu urte artekoen kasuan lana aurkitu duten larogeita mabos lagunetatik irurogeita amairu, emakumezkoak izan direla dugu. Sektor ekonomikoei dagokionez sortu diren, larogitame sortzi, postu berrietatik, irurogeita lau zerbitzuen sektorekoak izan ziren bitartean, portzentualki langabesiak geien apaldu duen sektorea eraikuntzakoa izan da. Hogei lanpostu berri ekarri dituen enean, arrantzatan ekazaritzak, bos lanpostu berri ekarri dituene, eta industriak lanpostu bakarra, bere horretan mantenduz.